козаки засудять Матея на смерть та не поставлять його до стіни, а заб'ють дрючками, як скаженого пса, бо кожен захоче докласти своєї руки до справедливої помсти. Та все це буде пізніше, а зараз Василь думав про те, що вони, Олекса, Дмитро та він, дуже вірили людям, рівняючи всіх по собі, вірили беззастережно, не припускаючи з догаду, що зрадників треба шукати серед найближчих людей. На коліні темна зіниця рушничного дула дивилася йому прямо в міжбрів'я. Василь хотів упіймати її погляд, але не зміг. Перед очима раптом з'явився білий кінь, а довкола нього і уся їхня родина. Лесик у чорній бурці і черкесці завів на батьківське подвір'я цього диво коня. Всі його обступили, не знали, на кого спершу дивитися, чи на Лесика в кавказькій бурці, чи на срібного жеребця з голубими очима. Батько спершу дивився на Лесика. «А повернися, носинку, який ти чудний!» Мати нишком перехрестилася. Дмитро взяв коня за вуздечку, Надя щебетала до малого Євгенка, «Диви, який кося!» А Сашуня гладила його оксамитовий храб, заглядала в очі, не відходила від коня, поки не опинилася в сідлі. Стремена були підігнані не по ній, Саша до них не діставала, то треба мати крила, щоб вискочити на такого коня. І всі захоплено дивилися на вершницю. А Дмитро вхопив Євгенка і подав Саші, щоб посадила малого поперед себе. Надя сплеснула в долоні. Здурів чи що? Дмитро засміявся на всі зуби. Нехай звикає. А як він зветься? – спитала Саша. Не знаю, – знезав плечима малесик. Нехай буде нарцис, – сказала вона. Гримнув постріл, Василь упав і вже нічого не бачив але в темряві ще довго відлунювало це ясне слово, розсипаючись на скалки. Нарцис, цис, цис. Розділ 10. У наступі на Київ виникла несподівана перерва, яка тяглася чотири дні. Від 25 до 28 серпня всі чекали, поки перший галицький корпус вийде на лінію Василькова. Цей корпус, яким командував полковник Осип Микитка, йшов на Київ не залізницею, а ґрунтовими шляхами, тому спізнився на чотири дні. Усе показувало те, що галичани могли взяти столицю без першого корпусу, однак на горі не хотіли ламати устіненого плану наступу. Головний отаман покладався на фортуну, яка усміхалася українцям на всю губу. Та блискавичного взяття Києва не вийшло. Стріці, котрі сподівалися вже завтра помолитися в Києво-Печерській лаврі, повісили носи. Поручник Мирон Гірняк відчував докори сумління. Йому теж годилося зажуритися через затримку наступу. Але ці чотири дні стали найщасливішими в його житті. Так накреслили йому серпневі зорі, які тремтіли в небі ясні, великі, як перестиглі яблука. Тремтіли і падали. У годину за тища стрільці часу не гаяли, латали одяг, чистили зброю, лагодили амуніцію, шивці навіть вимочували в річці шкіру і шили всяке-таке взуття. Обносилися хлопці, на багатьох уже й не лишилося стрілецьких одностроїв, у яких переходили збруч. Багато хто носив червоноармійське обмундирування, захоплене у ворожих обозах чи ешелонах. Дехто ходив у лахмітті. Дійшло до того, що Петро Гультайчук мав на одній нозі черевика, а на другій – чобота з відрізаною для симетрії халявою. «І ти, Петре, таксі зібрав Києвом шпацірувати?» – питав його Михась Проців. «Або дай тікачка копне, встид який!» «Та то ніц, сказав Гультайчук, «як возьмем Київ, то сівзуєм у комісарські хромовики. Господи, як сі тішу тим». Увечері Мирон пішов розглянутися понад річкою і здалеку гледів білого коня, що пасся на березі. Ноги понесли його в той бік проти течії. Річечка Плиска була вузенька на два скоки конем, але в руслі глибока, Можна скупатися. Місцеві рибалки ловили в ній вершами щук і линів, казали, що в ямах водиться сом, але у верші не йде. У березі пасся білий кінь, і Миронів погляд побіг проти течії вгору, шукаючи вершницю. Він угледів її на морішку біля містка кладки, зробленого з дерева кругляка. Маруся сиділа ближче до води, обнявши коліна, і дивилася на латаття, що відсвітало своїми жовтими маківками. Чула, як хтось підійшов, але не озирнулася. Потім сказала. «Сьогодні я бачила вас у вісні. Снилися мені ті гори, де орли в'ють гнізда. Розкажіть мені ще про Альпи». «Немає нічого нуднішого за розповіді про війну. Я ж прошу розповісти про гори, а не війну». «Голі скелі», – сказав він, сідаючи поруч, – «ніде ні дерева, ні травинки. Сіре безкиддя до неба, від тиші можна оглухнути». «Альпи я уявляла інакшими», – сказала вона. «Я там не бачив зелених долин, де цвітуть альпійські фіалки». На Монте-Банато було пекло. Як ви звідти вибралися? Там ми дізналися, що цісар зрікся трону. Ми програли чужу війну і більше нікого не цікавили. Нас покинули на призволяще. Вирушили додому на осліп, без їжі, без води, без нічого. Тиждень ішли пішки до першого міста. Воно називалося Лінц. Про бідного віслюка, на якого ми випадково натрапили на дорозі, ви вже знаєте. Ми мусили вижити. Попереду нас чекала уже наша війна. Австрійська монархія розпалася на шматки. У Львові владу перебрали українці. Розпочалася люта битва з поляками за українську державу. Мирон примовк, дивився, як червоне сонце швидко сідає за ліс. Велике кружало звузилося до тоненької скипки і розтануло на очах. Від річки потягло остудою. Ближче до кінця серпня вечори стали холодними. «Що ви бачили у вісні?» – спитав він. «Я не хотіла вам цього казати, але скажу, щоб ви береглися».